Bismillah arrahman arrahim Alhamdulillah, salatu wasalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa manwala Allahun e madhruar e falenderojmë dhe vetëm për ti ndim dhe falje kërkojmë ndër salavdata dhe bekime të Allahu të qofshmi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam bi familjen shokët dhe të gjithat atë që i ndjekin këtë rukë ndirë nditë në fund të kësaj botë të nëruar lezër dhe motra, edhe son të me lene allatë manuar, për vazhdojmë me takimin tonë të radhës, dhe edhe son të do të vazhdojmë me adurimin e të ubes, edhe të pendimit. Kemi përmendur gjatë të rejtimit të kësajteme, se kuptimi i drejt i pendimit nënkuptan, në të shëqruarit më këtë adurim për gjatë të rjetës tonë. Në fillim, në mes, dheri në fund të jetës, dheri atër kërë Zotë i gjellë lewale ka caktuar të mbetimi njëtë një kësej bote, ne imi të shëquar me adurimin. Andaj përderi sërështë adurim ka që i gjatë, ka shumë gjera që meritojnë të trajtojnë në kodrë të këti adurimi. Mirë pa, ajo që kam dëshirë të përmendi, para se të kaloj në pikat e pregaditur e përsonë të është, së nuk duhet na e harron e tashmja të kaluara, ngasë nuk mund të orientohemi drejt me hart në hartën e pendimin nëse i harrojm elementet e kaluara në llogaritë elementeve që po i mësojmë sonte. Imi detyruar me boshkëputje për shkak se nuk po na premton koha, me i përmen gjithësa pikat në një vend përduat me nda disa me një ligjerat, e disa me një ligjerat, për ndarja e pikeve është veç për shka këtë kos, ndërsa në kuptim të nëgjitjes me zvete ato e në të pandarat. Dhe në qovë se i trajtojmë kështu të pandarat, dhe i përdurim kështu si të tërsi të bashkan gjitur, ne mund të kuptojmë drejt orientimin ton në kuadrat e këti adurimi. Për ndryshe, në bëhet probleme. Për këtë arsye, ajë që dëshiran, ajë besimtare, ajë besimtare, kurdo që dëshiran, ta meritan dhe ta fitan titullin e të qenit i penduar të ka lau i mënuar, duhe që në tërsi ta posedan hartën që e udhëzan dhe të këti titullin. E kemi thënë se, ajë që e meritan dhe e fitan titullin e të qenit i penduar, realisht kjo ka marrë dhe garancën për gjennetin e Allahot mëdënuar. Nga se nuk e meriton asë kosh më drejt dhe më mirë shpoblimin e Allahot se ata që janë të penduar dhe të falun nga Zotin mëdënuar. Andaj edhe së onë të të vazhdojmë me njëtën mënyrë si kurse kimi bërë në të kaluaren duke përmendur pika dhe nën pika të shumë të dhe të ndryshme të cilat e përbëjnë kuptimin e drejtë të kësajtemi. Pra ne i patatër shqe që në fillim të këti të rejtimi, ta bëj këtë përkujtim besaj të dobeshëm dhe të nevojshëm për të gjithë neve, se jemi duke e skicuar atë hartën e udhëtimi dhe të latëmanuar, dhe atë hartën e lidhjes apo të rilidhjes me Zotin e gjithësis. Pra ndaj nuk është let të bëhet kja, Për këtë arsye edhe ka mësime, ka udzime, ka pikat të shumë të që e përbëjnë këtë hartë. Në qëfë se dëshiran të jesh i orientuar si duhet, duhet të kesh parasysh se gjitha pikën këtë hartë është e rëndësishme. Dhe mi afton një detaj ndë është të i vogël e që të qërientuash, apo të ahombësh orientimin e udhtimin dhe të allatë manuarë e me hum një kësaj bote, e hum njeri orientimi njetë në kësa i bote, e dini sa është e kushtu ukshme, e lera ma në uthimin dhe të lau të barë e këve talë. Përëndaj, tash më përgjësia pas kësa i bje gjdo kujt, mbi vetë në ti, se si po i trajtanë këto pika, si po i mërë parasysh, por e rëndësish më është që ne ti prezentojmë pikrësht, ashtu si kur që i kam prezentuar, djetarët ulemat e hershëm, në kuadrë të asaj që e ka prezantuar Allahu xhallahu ala ne Kur'an edhe i dërguari sallallahu alaihi dhe hadith te tij. Kemi përmendur të kaluarën për vlerën e pendimit, rëndësinë, shtyllat dhe disa pika tjera që kanë të bëjnë me këtë. Gjithashtu të ndrua Allahu zor sa përmenden pendimi neve na asociojnë në një lloj shlyerje të një të kaluare të pakëndshme. Pendimi është gjithashtu një asocim në atë që nënkupton shlirim nga barat kaluarës dhe një bar e rënd që po të pengën e dënë në ushtiru pe isaj procesi i shlirimit që u e pendim dhe kush nuk ka qef në u liru nga barat kush është aj që nuk ka dëshirë ti këtë punë mirë me Zotin. A ka dikush i cili nuk ka dëshirë, apo nuk është i interesuar që tjetë i falën nga Zotin gjithësisë. Nuk ka kështu. Ma dje dhe ata që vazhdojnë tjetojnë në mëkate, po i pyte, kanë dëshirë me i pasë punë mirë me Zotin. Por i kanë disarë syetime, pse nuk e bëjnë këtë. Edhe në gjithashtu, që po mundojmë disi të kemi punë me Allahun, prapë dim se kemi nevojë për pendim. Dhe nuk mund të jemi të sigurt asnjëherë se ne kemi arritur deri në nivelin e pendimit kualitativ të pranuar tek Allahu i mëshirshëm. Andaj pyetja është, çfarë i pengon njerëzit rrobte Allahut që ta realizojnë pendimin si duhet? pengesat dhe se ne po emësim rrugën mirë por rrugën i ka pengesë të veta andaj a i njojmë ne pengesat e pendimit qka na pengan që realesht jemi të penduar si duhet të kallahu dhe qka na pengan realesht që ne ta krymë këtë adorim dhe allahu të madhnuar ashtu si kur që duhet dhe në moment kër njëri ju i përmbush kushtet dhe i lërgën pëngesat, nuk mbet e tjetër pas arritja në cak. Ska tjetër, i ke përmbush kriteret, i ke lërgën pëngesat e rrugës, atërra s'ka mbet pas ja, të arrisht i sigurët në cak. Ne kemë përmendur diçka qakat bëjmë e rrugën, duke tajtuar temën e rëndësis, shtyllave, e kështumarad, e sonë të të të lasim për pëngesat në rrugën e pendimit, që të shikojmë se mos valë edhe nejemi duke u balavashume në pëngjesë e nuk për edhim, aja në kanë zonë udhën të largujmë që të vazhdojmë më të utje të lidhemi fuqeshëm me zotën e gjithësistë. Pëngjesat janë të shumë ta por kam përzit të flasë për pesë për të osonë të melenë në të manuatë. Nëma i shka disa pika tira, por bësht i temës është pëngjesat në rrugën e pendimit. Pengesa e parë që mund të fillojmë me të që i pengon njerëzit të kalojnë në knasinë e Allahut nga hidrimi i ti, tij të zgjidhet nga prangat e epshë të kësaj bote dhe të fluturojnë lirshëm në qiellin e adhurimit. Pengesa e parë që mund të përmend është lidhja e zemrës me mëkatin çfarë do kofta i mëkat. Njeriu është i lidhur për mëkatin. Dhe kjo lidhje për mëkatin ia ja cënon vazhdimisht cilëtin e pendimit. Nuk mjaftohet të nderojë Allahu dhe motra që njeriu të praktikojë të vetën veprën. Ngase njeriu mund të praktikojë veprën, por ju edhe lidhjen me veprën. Pra ndërna zakonisht pëndohemi nga braktisja e veprës, do më thonë. E ka bo njërë një mëkat në të kaluaren, dhe tash nuk e bënë më. Elhamdulillah. Mirë po, kryrëja e veprës në të kaluaren, e ka kryu një farloj varsie të zemërës me më vetë mëkatin. E kjo varsie edhepse nuk reflektuat praktikisht me gjithat i bandë problem zemërës më u lidhë më alonë më më mund. Pra ndaj duhet që të këputët lidhja me mëkatin, që të rivendusët lidhja me në nështrimin dhe Allah të mënumë. Dhe për dirëso nuk harohet mëkati, nuk shkëputën kujtimit me mëkatin, nuk këputën litarë që të kanë lidh me të kaluarën, e shëmtuar dhe të dëmshme, për dirëso nuk bëtë kja, gjithë mund ka me qenë pengis e jotja në rrugën e lidhës me Allah në mënumë. Dhe format e lidhjes me mëkatin dhe kujtimi i mëkatis ka manifestime shumë të ndryshme. Të llojshme, varet nga mëkati, varet nga lloji i mëkatis. Por ti e din se a ka hala lidhje me mëkatin apo s'ka. Por un dua të fokusohem tek ilaçi, ndërsa ekzistim në lidhjes TLP. Tikër koja tash, kjo është përgjegjësia jotja por kërë të gjesh lidhjen e kime e gjithë gjithë sësi atëherë meri parasysh iloqet që po t'i përmeni tash insha Allah pëtë në qufë se dikush pejneve detekton se ka lidhje me gjuna e më katë është gjithë shka gjithë shka e brendsh me jashtë me gjithë shka që ka Allah u gjeleuar luk e luketan e ka shumë këtu Ma dje dhe Mungesa e kualitetit Na që Allah u edonë është i lej mëkatin veti Pra ndaj Gjitë kush peneve Ko ka një dopsit të kësë natyre E cilë është ila që i kësaj Ila që i Lidhje së zemës mëkatin Si me këput E para djetartë kanë thënë është haraj e mëkatin Këtu kur bjefja të këharesa e më katit, djetarët kam përmen disa qështë e më rëndësi që du me kalu shpejnë, të jo mund naltepër, por duhet me i përmen. A është me e dëbëshme për njeriun, me harru gjinon, a është me e dëbëshme për tem me e kujtu nga njerë gjinon? Disa ulema kanë thënë, nuk është mirë me harru gjinon, anë dhe këtë pikë nuk e konsidrojnë i laqë, por e konsidrojnë Pik të rëndësishme, mos hareset, ju hareset, me mba gjithë mund këjtim më kate. E disa djetarë thonë, ju, jo, duhet me harru gjunohën që me shkëput lidhën me te. Do tëtë e kushtëzojnë shkëputin e lidhjes me hareset. Ndërsa disa pjolimove kanë thënë se asë nuk duhet me e kujtu gjithë mund, e asë nuk duhet me e harru për gjithë mund. Andesërimi është indërtuar në situatën që ka lënë robi. Për shambut, në qëfë se njëri është në gjendje të një varfrije për Allah të madnuar dhe të një ndjenje të nështrimit dhe knacise për e adhurnë Allah në madnuar dhe është në një gjendje të përmëshmëris për Allah të madnuar dhe po filan me endi knacin e adhurimit ka në thënë këtë gjendje nuk është mirë me e kujtu më katën. Nga se zakonisht në gjendin e ngritis të kalahu, shejtane e kujtën më katën për mbët së mbraps. Dhe shumë njështu kanë vezvese. Në më thonë, kur fillan më ngritë të kalaj më nuar, zemra nuk ka problemeve të pëlqimin. Shukani, kjo është ila që jetësor. Shumë musliman kanë kësi probleme. Andë është mirë me e kuptu drejtë këtë q Recepti specialistave të kësoj lamije Shpesh herë Kur jenë në ngritit e ka lojë manuar Dhe ke fillu me e pretu një knësit të adurimit Dhe zemra është e sigur nga vetë pëlqimi Ska të bëjtë me vetë pëlqim Dhe nuk ka të bëjtë me pavarsin nga Allah Për kontrazi ka të bëjtë me varsin dhe Allah Kërështë një gjendje që robë i fillan me i vjel frytet e pendimit e kur fillan kështu me i vjel frytet e pendimit dhe më ukyt e ka lau azo gjel shëjtani tenton mja turbulu këtë qilëtërsi të raporteve me gjuna duke i thënë mirë mirë për ti adin ku e konë mirë mirë për adin ti ku shjekonë në regull në regull për ti ata ka pranu a lau azo gjel nuk është këtu kë kujtim për ta forcu lidhjen, po për, part, për ta turbulu qiltërsin e lidhjeve, mos jale ja, harreja gjunojnë, mos mëna për të fara, shkëpot i lidhet me të të tërë, se shtë përthu si s'ka ndodhë korej gjuna, pra ndaj esenë sëmbetet, me e harru gjunohën, që për mes haresës me i këpot lidhet me të, e në qoftë të se, ndodhë që njëriun me e kaplu tash reziku, i vet pëlqimit dhe i syfatsis dhe i njëloj tendence se unë tash e meritaj gjennetis se së përbëj gjuna e mo mirësh me e trokit kokën nga njerëse adin kujekon veç në këtë rast për ndrysh e esenës ashtë harreje harreje musumer me te apëton pra ndaj ila që i pari këputis me gjuna e nështë harreje gjuna e në apëton përveq tash situatën kur rezikohet zemrën nga nga vetë pëlqimi dhe syfacia. Gjithashtu ilaçi i dytë që ndihmon me u shkput nga lidhja me mëkatin e që duhet me u shkput për shkak se lidhja është pengesë për pendimin është braktisi vendet që ta provokojnë mëkatin. Braktisi vendet nga zgjoh so shumë rëndsi trenero lazer dhe motra që kras braktisës së mëkatisë të braktisët edhe vendi ku është bërë mëkati, nga se mjafton vendi, mjafton situata, mjafton rrethana që njeriu të rivendos lidhën me gjuna dhe ta pranon pendimin atë. Për, për shembull, ka njerëz të cilët kur janë në vende të caktuara, në situata të caktuara me automatizm i shfaqet pa mja mëkatet të bërë të kaluarën edhe pse ka qenë mëti mundohu që me e me e kursu vetën dhe me e rrujt nga të gjiturit në ato situata në ato rëthanë, në ato vende të cilet e ke bërë krimin të kaluarën e ke bërë mëkatet të kaluarën mundohu tash që tjesht në vendet tjera nga se e dini një ajnëriu që i ka vra një qinë vetë e që ka kërku pëndim, aj djetari këshirë në parë që e ka dhenë ka qenë, lërgohë për i këti venja për tërën. Braktisë e venin ku e ke e ke mësu vetën me bu gjuna me lehësi. Tonë, nevësi e ka bënë një ambjent përstatëshëm që me indihmu maron gjuna. Braktisë e venin. E treta është që ndihman me këput lidin me mëkatin dhe respektivisht me me me Më evituj një pengesë serioze nga rruga e pendimit është ta prjetosh kënaçin e adhurimeve. Nafsi i njeriu të zemra e tij të ndrullëzor e kërkon kënaçin. E kërkon rahatin, e kërkon lumturinë, e kërkon veri dië që e ka gjetë në punë caktuara që dikur e ka kuptuar se këtu janë mëkat e ka braktis mëkatin, e ka braktis vendin, e ka braktis keqen, por tashë më kam bet një zbrastir, që duhet më mush me dhe qëka, që është mush diri djeme, atë që është mëkat. Më ndohu që ta përjetërkë nësi në adurimev për të pa, po, se kjo është ajo që të siel lëmë të ri, e jo ajo që ka qenë të kaluara. Shpeshare njerëzit të cilët për shambullë, kanë bërë më katën të kaluarën, dhe tashë më kanë filuar të i këthe në rrugës salatë më luarë. E kanë braktis veprën, kanë filu me bo putë mira, mirë për shëndërimi i punëve të mira në rutin, dhe mësprejtimi i knacisë, e mbanë të gjallë kujtimin e këndë shumë më katën e përshë dukë u falë. Andaj, subhanë la, mundesh më u falë në masë duke qenë, por përjetimi i kënëshmi mëkatit me nga cmu me cyt duke qënë të në piken adhurimit. Edhe kjo në duhet zakonisht, pse nga se ajna mazë që ti pa e falë, nuk ka arrit me prodhu knacin të cilën e ka prodhu edhe pse falco, edhe pse si përfajtësisht e ka prodhu në të kaluarën mëkatit. Dhe tashme, qfar ka në duhet? Ka në duhet se e jashtëmja, ka lëpë i jashtëm është adhurim, por burimi i knacis ka mbet aktivë. Dhe çfarë ke bërë ti? E ke mbulu kët burim me një kallëp tjetër që tashmë kam adhurim, nuk është më kat. Por realisht nuk është ai burimi që na asiston atë. Atë ne duhet me qenë të sigurt se apo na sill këtë adhurimin po jo, që Allah të manduan apo jo. Nëse ju duhet me kërkup pse? Ngase gjithsesi adhurimi ndaj Allahut është burimi i kënaqësisë. Gjithsesi, nuk ka adhurim që ne e kryejmë dhe Allah të manduan e i cili nuk silnë me veti shijet këndshme, e pa mundshme është, përveca, atë herë kër kemi të bëjmë me smundje, e njëriu kër është i smur, atë nuk ka mundësime e përjetu në bëllësirë në gjërave si duhet, njo përshkak se ato gjëra s'kanë të mbla, po përshkak se i mungën shijet e e qijuarit të gjërave të të mbla, përshkak të smundjes, smundja pa mundësan, shijimin e në gjërave të cilat do të të janë të ëmbla. Për ndaj edhe adurime është kështu. Për dhe së nuk ki mundësi me isiguru vetit për e tim të këndëshem madurime dije se rëzikosh me rivënje të lidhës me më katën. Qfarë do kofta e ja aptër? Kjetra, që ndihman me ishkëpu të lidhën më katështë bëhu i angazhuar vazhdimisht në punë të mira. Gjithmonë nga se të nërrodhës dhe nuk ka rezik më i madhë për rrivënje të lidhës së rej me mëkatin se sa koha e lirë kër njëri u nuk bënë kurgja nga sa atëherë vinë sytjet njëri u që ka angazhime njëri u që ka pun njëri u që ka projekte njëri u që ka lodhje ati shetani shumë ma pak i bënë vezvese Se realisht s'ka s'ka edhe kur më i bëvë vesvese. Pilodhia s'ka angazhime që i kapën. Po biri që s'ka ambicie, s'ka angazhime, s'ka projekte në jetë, s'ka punë. As kësaj bote, as botës tjetër nuk është në angazhim të mësimit, as të punës, as të kontributit, as punëve mëra nuk është thjesht rënë bodihava. Andaj ky është i zbrazët, dhe është i përgatitur në mënyrë perfekte që tjet një objekt i i rëndësishëm dhe interesant për goditjen nga qytet e shejtanit apo. E shejtani kur çyt çfarë çytet bën atë? As qytete qersa rivenduoset të lidhës me me mëkatin, kujtimi i mëkatis e kështu më radhën. Prandaj sa njerëz në fillim kur kanë filluar të qenë musliman të mirë të udhzuar si duhet apo na atko kanë qenë të angazhuar me mësu katsure me mësuart nuk e di kët dua nuk e di kët kanë qenë të angazhuar dhe subhanallahu pse kanë fillim po kanë qenë shumë entuziast absolutisht ska pas lidhje me të kaluarën kur ka bërë mkotë dhe kanë qenë gjëndje pothuajse që matja e ka praktikis mkotën mas një kohë kur ja ka marr më tash mësovon në kret i ditash në kret çka më mësua më tash ka filluar me një badjava e si trim badjava ka filluar që Ta aktivizohet memoria e të kaluarës edhe ka fillon më uzbe. me uzbe. Së është me entuziazmit të kaluarës, nuk është me elanit të kaluarës, nuk është me ambicia dhe zakonisht vjen dhe thot hoxh, "I filloj të djesh". Ma aktiv i unkon, "Do djesh ma ambicioaz, ma ma me impont, fuqishëm kanqem, tash të kam motë, çka u bë?" Ës bë, veç puna angazhimit. Në fillim e ke kuptuar se je zbraz duhet me umush, andaj ke vrapum me umbush. Tash tu kam umush mëne se je umush, andaj ke vrapum me zbraz. Kjo rregull Sa so e ke i bindin aktive se i zbrazët, te fillan me e kërku mbuqen. Njeri ju që është i bind nësë është i uritur, me atë ku i ka. I ka të buka, ju të gjumi. Apo, se e donë se unë komurinja, së rani gjumi, du të mund gini njere. Andaj, kur ngopët njeri ju mirë, kur njeri ju është rahat, për shembul. Rahat, s'ka probleme. I ngopër është, eqë nuk është. Ku ishë ka në menja? Në gjumë, me flejtë, me pushu Por njëriu që konngazhem se ka krye hala, duhet më dorëzu punën në saban ora 7, duhet më dorëzu apo edhe është i ngarkuar me punë. Edhe pse është ora 2, nuk ka ramë gjumë të tashmë gjumë. Po çu është zakonisht flet ashtuaj. O po po po, po të rani gjumën era, pse? Çka ja ka lërgur gjumin? Angazhimi i tij në projekt caktuar, më thën. Andaj fakti që ne kemi filluar me hum ndjenin e nevojës për dije, kemi filluar më usbraps për dijes. Faktë që ti ne ke filluar me um djinin e nevojës për mësim, ke na filluar me harru mësimin. Faktë që ti ne ke filluar me um djinin e mbushjes me adhurime, ke na filluar me usbëjë adhurime. Çi kjo është? Angazhau punë mira, vrapon gjithmon, gjithmonë, gjithmonë bën i angazhuar. Shejtani njërin që nganjësmun e një ka bën. Shejtani pret me usht i mirë, me pushu, tani personi shti vjen bën vezvese. E po një çështë u vrapu angazhime, edhe ato të dën të me angazhum normalisht. Mirë po kur ti ja qen rrugën Apo me mendimet saktuara, pasta jaj, në mjë të lërshëm, pjullan me i derdë, helmët e ti, e helmët ti këlesor është me ta lesur rrugën ka më kate, duke ta vështesur rrugën e pendimet. Pra ndaj, angazhau, gjithë mund, mësë e vetë me bo punë mira, gjithë mund, si ku shikë kanon djetarë të erëshëm, bëhe bëhe të tradit një të në tënde që në gjdo moment tjesh i angazhuar ose në punë që kanë bëhe me këtë botë ose në punë që kanë bëhe me botë në gjithë gjithë të mundë bënd të qka vla pra ndaj ibnjaqil i rahimihullam hoxja i ibnjaqozit thatë kur më është lodhë goja nga legjerimi qa qka më i dëshë o lodhë më thatë pastaj kanë filuë edhe jami në kërë shkrimit e më është lodhë dojre nga shk Faqë, jam shtrëngu kom akizu pastaj mendimin apo. Ama po dia s'kam marrë. Tani më shfus më im. As me vols më imon erë. Pushoj pak. E tashme ta më bë, tash mënja punon. Për soti po më nei. Po më nei për këtë mendim, për atë mendim, për këtë rregull, e përgatit këtë ligjrat që tani kur vjen kuamë fol të gajmë i kam avdha. Ama s'kam marrë. Tashit rish. Tani bëhesh, tani bëhesh gjah, gjah tërhequr për shejtanin apo. Mos rri. Angazoj për mend Allahun, mëso diçka, mësojë dikon, bëni diku të mirë, ndihmoi diku të lëbez. Kjo të shkputet nga nga e kaluara, bësh i ri, tash bësh diku tjetër. Prandaj çdo moment mundohem të shuzum punë mira. Ndërsa qëllimi padihava, as nuk kosh mësim, as nuk kosh punë, as nuk kosh ibadet, as nuk osht u ndihmu diku, çka je të bëj? Valla nuk ja jfton. E po tani pritë imoni, imoni nuk rrin tunajt imani e rritët veç në vizja. Gjose rrën, a i zdo pësot. Kërregullë është. Qështë është me më mësimin, me më edukimin, me adonim me gjithë dë gjakëton. Pra ndaj, shkëpoti lidet me më mëkatin duke i aliruar vetës rrugën dhe të pendimit. E shkëpotja e lidet me më mëkatin thash bëtë për mes këture mënureve që i përmendam. Penges tjetër të nëruar lezër në rrugën e pendimit, penges seriozë Kjo këtë bëjmë me gjdo kënë për njerëzë. Por në veçantit të atyre të cilët endë dhe nuk kanë filuar të abëjnë hapin konkret dhe praktik në rrugën e këthimit të kalojë manuar. Por kjo është për të gjithë. Pengjes është. Për pendim kualitativ është të konsideruarit e pendimit si diçka e vështirë. Dhe gjitha ështëto të konsideruarit e adurimit të Allah ose t'i shka e pa rritshme edhe t'knaqërit me një nivel caktuar nga se gjithë të tentim përmatu t'ja është dështim s'muna me arritun ose e di që duhet ma shumë, mirë po nuk përpjekëm por bëj lajka me vetën ti me duke thënë do ta, do ta bëj e armiku numër 2 i pendimit mas lidhët me gjuna është fjala do të përmirsohëm do të ledzoj kuran do të mësaj, do të përmirsohëm së përderison fjallurin të unë egziston, do ta dije se pengesa serioze në rrugën e pendimit është prezenta për në moment në kërna kërna fillu me i largu dën, spaku, vëq o oh, ka met ose do e kërna largu ta ka met, kërna fillu me i largu ka një, ka një, dije se nga një shkëm të manë në këtë rrugin e duke e largu apër, mir po, Kse qenë brenda ditës së ndërve, sa so herë ti informohesh, këshillohesh, porositesh me një punë dhe ti i përgjigjesh me data, e shes se sa so e grumbulluar është kjo data nitën tëndën. Do ta të të të bëj do të përmësojmë në Ramazan, pas Ramazanit, numër në, në haç kur shkoj do ta bëj vit të arshëm që kit vitin e zon obligime, por inshallah vit të arshëm ka më kon më kontribut, më bujor, ka më kon më aktiv, ka më i devotshëm, ka më kon më prezant mësime, do të jem më aktiv në mësim e kësaj radh do ta do ta kur. Fjala do ta i bjen kur. Sa ark e thon do ta bëj kurs e këvot. Ngase nuk ka arm më efikase kundër ambicieve që e përdor shejtani se dota. Nëse kjo dota nuk thotë ju, e më e ke që është kur thot dikush ju. Kë po kur diku di fortat valla mirë e ki. Tani më pafë ti thosh ç'ai ja ke që ka thot mirë e ki. Kjo keç? Ma mirë, me ton, mirë? më thon se ke i mirë. Do të ne di pse po më thon se ke i mirë, tani çatu kuaj të kuptoni asaj. A masar të thot mirë e ki, mirë e ki, mirë e ki. E po ne po ç'ai mirë, pse s've bën mirë, po ç'ai këtu mirë e ki vërtet apo ani kursi se ki keç e po nëse po qen në e keç e ti ki keç e pse ti s'më bën mirë wallahi po ti m'i mirë e kia. Prandaj kës lviz kur valla. Du du në mësu du më provoku. Prandaj shejtani kur sot keç e ki. Kur sot ja ja, kur sot jo, kur më sot jo. Çfar? Vëj ty dota. Edhe rahatje. Pastaj e ke vendos rahatin e cila kur nuk lëviz nga ky pozicion për më kon më mirë ato. Për ndaj, hiqe dhëta. Atë gjë që dënë me arrit, këllajë, si kur se ka thënë pejgamberi sallallahu alesallam. Istain bëllah, wala ta'gjaz. Mësë atënë Allahon, kërkën dhim në Allahot, wala ta'gjaz. Mos, mos u shfaqi pa aftë, mështu i dhëta. Por lëvez, lëvez, nga se, si kur se thëtë regulli rruga e gjatë, njimi kilometre, fillan me, me një hapë. Pun të mëdhaj fillojnë, me le vizet vogla çdo dietar i madh që është bër shembull në botën e dijes ka filluar nga a-ja ka filluar nga elifi e kam mësu elifin on tani kam vurdu me tutje kur kurse kam marrë ilmin komplet nga selmi është i ruan duhet ka ka fshot ka fshot me më marr shumë pyet prandaj tonë kam nga bi fillimet ja kanis pin start kani shkruajni ka diçka ka dietar të ndaj që kanë filluar rrugën e dijes kan filluar rrugën e mësimit dhe marrjes dijes, por nuk kanë ditur surën Fatiha, nuk kanë ditur çfarë qatet kanë namazi i, ka i Sabat. Po ja kanë nis, nga dal ngadal, dal ngadal, por me ambicë dhe vullnet pathon dota ja kanë arrit atë. Po nëse ne fillojmë me dota se jo tash më nerv vështirë ka dal, vështirësh. Pse ta vështirë e më vonë bëhet malet, vallahi gjithmonë më bëhet më vështirë. Tash më lec se më vonë. Gjithmonë tash më lec se më vonë. Gjithçka nga se tash po e di situatën apo edhe po e mati. E ku e diun çka ndon të armën? A më rëndon borxhin të armën? A më rëndon smundjen të armën? A më rëndon obligimin të armën? A çka më rëndon të armën? Ku e di këna? Tash po e diç se kam situatën. Apo tash e di se më i m'lviz. Po në të armën, çpo më do ta? Ku e din ti aftën? Çfarë angazhimi të vjen? Prandaj këtyën porositë të arta që ne kanë kalon pejgamberi sallallahu alejhi vesallam për përmirësimin për e vetes ton. Pengjes është konsideruarit se tash është rënd për ma vëmë bëhet lëtë, që kjo pëngjistë. Gjith mund, kure konsideron se tash e kom shtirë me bukit punë, ama Ramazan e Arshëm këmë e pasën ma lëtë, dije se kime pasën më shtirë apëton. I la që kësa e është, braktisë e dhëta me njëherë dhe e dyta është kuptoje se në qofë se dënë vetë mja dalë është tjirë, po. Mirë, po distanson nga vetëja jote em bështetun në Allahun xhallaxjalalu. Thuyla haula wala quwata illa billah. As kurs ka mujt me dal vet, po i kanë marrë shëbepet e kanë bështet në Allah në mandum. Prandaj, se s'nie që ka arrit shumë këtë botë të ndrylozët, nuk ka arrit se është i fort. Absurd i dishum, absurd trem, jo. Por ka fillu ndërsa em bështet në Allah në mandum. Kaç eki më pak ku arrin me lënë votë në mandum. Po në momentin kur ti thush dot ta bëj. Pastaj gjithashtu kalkulon vetë në forcat e tua individuale kur ski më dola ato. Jo, na na llogaritëm na për krahin e Allahut në dimën e ti, se për dyshë sa për neve, sku shumjt as një orë më gjatë Ramazanit apo. Po ne kena bunit më gjatë Ramazanin, edhe i bëjmë sebepe, ja nisim inshallah, edhe te Allahu mbështetemi, edhe pastaj po e shojmë se po e kalim si më mas mirë aftë. Ma le të se me pas prezant ushimin edhe pijen atë. Po jemi fuqin ton apo po, distancuojemi nga fuqia jon duke umbërtet te Allahu, mesa etyra qe po e bëjmë është na ponisem joftë. Ja, Prandaj ti niso ai e pofundon. Ti filla Allahu xhallahu al ambaran me sukses, por ti filla, ti niso. Ço është barancia si, ja, aftë? E mos i vendos vetit pengesa. Prandaj pengesë serioze në rrugën e pendimit është me i qit vetit pengesa. Shpesh në jetën tonë të nderozo më shumë na i vendosim vetit pengesa. Se çera lista tu ekzistojnë. Ose i rriti më shumë ato që ne ekzistuasa, ose i sili ato që nisi ke ekzistuasa. Për, për shembull, dikush e ka në pengesë në rrugën e tij tek allogja Lola. Pengesë ka një mëkat, pengesë ka një trimethyl, e ti si je atë. Por ti se kia at pengesë. Çka bën shejtani? Ja merr atë at pengesë e tij ta çetë ty. Kjo është apsher don e kam. Ku bë denti po çajs po bunit. Po leti atë Allah, gjithçujse ka riskun e vet. Faqe çka kokën kët pengesë nuk do të mund që e thekë kët pengesë. A dhe mos e ciel vetë pengesa para vetë kurse ki fora ato. Trillimi i pengesave dhe imagjinimi i vështërsive është pengesë në rrugën e pendimit. Ndërsa praktikja e shtyrjeve dhe prolëndimeve të pa arsyeshme dhe mbështetja në Allah është ilaçi kësaj pike. Kush e kupton këtë drejt, ja dal me lendë atë mandu. E largon kët pengesë madhore nga rruga me këto dy me këto dy forca forcën e braktisës e shtyres dhe forcën e distancimin nga forcëa vetë vetës duku më bështet në allonën e manumon tënë. Pëngese atë rrejtë që qëndër në rrugën e pendimit është mashtrimi me mbulimin e të metave dhe vërzimësin e begative. Kuptaj e këtë drejtë. Ka thënë imam e buhanife e rahimehullat të këshim pasur mëkatet erë, nuk këshim pas mundësi me nejtë njënin nga tjetët afë. Dhe nëruar, të këshme qenë mëkatet i shenjë në balë, dhe kësht ishtë lirë së kësa i shenjë tjetë pëndimi. Sa herë këshim kërku i stikfarë të allahu para se me do në rrugë. Sa herë këshme shukun pasyre se o avitua jo njëllë, se mësë përnashoj njëzën me këtë njëllë në balë. Por fakti se nuk përshfa që njullat më katëve, e ashtë nuk për i vjen e ra gjunaheve njerës dhe kanë marrë këtë punë me lerë. Kishme qene kunder ta, kishme pa. Andaj penges për pendim kualitativë është mbulimi më katëve. Por fakti që ato mbulohen, nuk ban me nabë me kuptuneve sa ato harohen. Absolutisht, dhe nuk duhet me nabon me kuptunive sa ato kur nuk zbulohen. Kush e ka perdën e mëkateve tona ndorën e ti? Kush e ka? Kush e ka perdën e të metave tona ndorën e ti? Kush e ka? Aj të cilit po vazhdojna me i bo mëkate e vazhdojme shtapën. Kë i bje provokimi vazhdojshum i largimit të perdës dhe e asojnë bulese çë përmesoj punën e një njerëz datën. Andaj kanë thënë dietarët, mos mos e vlerëso vetën në baste mbulesës si me te për të po të një njerëzit, por vlerësoje vetën në baste asaj që ka mbulur kjo mbulesa votë. A kuptova? Ti e te din kush je mbrenda mbulesës, po njerëzit po të trajtojnë ty në baste mbulesës ata ty ç'to po çohin. Po mos mendos se je çaj ç'to po çohin, por dij se je ajë që nuk po çohin. Ës fakt që njerëzit po habitin mas asaj që thirt po çohin, po fillojnë me ezbin nevojë për pendim. Në sorealisht kur m'i nevojshëm, se kur i mbuluar për pendim nuk i japën. Nga se pendimi është garancë ëmbulimit dhe është garancë e mos demaskimit i cilit bënhorë dunja në heret Allah në rrët sa të mejta i ka njeri sa mendimi shkojnë në përkok të cilat njëherë më u bo publikish para njerëzve, subhanë Allah nuk të mejtet me do në rrëk pasaj para ty në rrët gjitha këtu e dinë Allah u të varë e ka o tala ta përndaj mbulimi i vazhdo shumë dhe begatit e vardush me që Allahu po na i dërgon nuk duhet këto të jenë ato të cilat na japin shanse asaj që na punë mirë apo jotën begatit mirësitë e kësaj bote janë diçka tjetër mbulesa është komplet diçka tjetër ndërsa nevojë jote për pendim dhe për kthim tek Allahu jo lë zor është ke diçka tjetër apo komoar dita shumë shpejt kur përfundojm begatit dhe zbulohet realiteti e atëra më çkaidela lot për para. Prandaj pengjës për shumë njerëz është bërë sot fatkeqësisht vërtimësia negative. Prandaj shumë njerëz, shumë prindëry vihemi kthy kur Allahu e ka shtrëngul itarin negative, apo edhe arzu për toke. e ardhur për tokë. Është kënaqë apo dëkën me sy. Smundja, vdekja nitë afërmi e ka bë filonin më u kthy apo. Elhamdullah që është kthy. Mir, po pse po pret me ta të të tërheqë itarin? apo për më tregu se nalu nga se nuk i dukëshku në rrugën e duhur atë. Pse ti vet nuk e kontrollon veten tënde? Nga njëra perrheqje e litarit mund të jetë për ty efikase, por nganjëherë mund të jetë fatale. Mund tjetë me shumë trana, të ketë me pasojë shumë trona, të pariparueshme fatkeqësisht. Prandaj mos të lejoim që mbulesa e 44 metave lavdrimi i njerëzve jo hija e tyra që e kanë dënëve të jetë ajo jet që realisht më ndojmë ne se jemi ata. Përkohë në razëj? Përkohë në razëj aftër? Vërgjimësia e begative, lecimit e shumë të që Allah në e bënd këtë bot, mos më nda, se ke arrit në nivelin e tjil që nuk ke nevoj me i thonë Allahot, më falj, astakfirullah, nuk ke nevoj me ndi nevojnë për pëndim të ka Allah i më nuarë, nga se kjo është pengisë serioze, që shumë njerës i ka bërë që në mëkatim për këndër gjendjes që e kanë në raport më Allah në më dënuar e qëfar i ka mashtru? Qëfar u ka dalë pëngjes në rrug të pëndimit? U ka dalë në këtë rrug vërdimësia begative dhe mbulesa e Allahu Gjelle Gjelali u që nga mirësia e ti mbulara për të ti përndryshe nuk jemi ata që njërsh në njojnë pëngjes të të tërë ose më staroj ajetin ku Allahu Gjelle Wale atë në rrëzër edhe shëjtonit i adha ato që e kërkaj apëton po nuk ishte shajnë se Allahu e donë apëton qëfar kërkaj shëjtoni nga Allah i manuar tha kale Rabbi fe endhirni ila jemi ju baathun tha hoa Allah ma afatiza derin e ditin e rinjales mi apjet Allah u gjellera i tha kale fe inneke minel mundarin jenë nga ata të afatizuar i adha Allahu për fakti që Allah u i dha jetë gjatsi iblisit dhe idha mundësi dë vazhdanë më të utje, a shenjë sa Allahu e dënë? Nuk është kë shenjë që Allahu e dënë. Në qofë sa Allahu të ka qilë dërën e adhurimeve, apo, dhe begatit e Allahu të për para dhejt adhurimeve, kjo është mirësia pëtën. Por në qofë sa Allahu gjën le ola të ka qilë dërën e begatitve, ndërsa e kehu portën e adhurimit nuk jënë punë të mirë pëtën. Nuk jo në punë të mirë, a din kur jë në punë të mirë në dynja Kër begatit e Allahot i kim rapa që të shtynë drejt ahirejt Ti në dynja e ki begati, i kim rapa ato për të shtynë Gjdo begati që po vjenë, më falenderuas Gjdo begati që po vjenë, më i nështruar Gjdo begati që po vjenë, edhe më i devatshëm Gjdo begati që po vjenë, edhe më i mirë në raport me njerës Kjo është e mirë, aftar Mir mir po e keq që është, kushdo beqati që po të vjen, një hap më lart gjasmis. Beqati që vjen një hap më lart mirësis. Një beqati që vjen më lart sinqeriteti ekstremor e atëra kjo është ajo që po flasim për ta. Pengjesa serioza që duhet të evitoj. Përndryshe, në njeriu nuk pendohet asnjëherë apo. Pengjesa e radhës nga pengjesa në rrugën e pendimit në rrugën e vazhdasht sprova eventuale që mund të shfaqen pas vendimit aty. Subhanallahu, njeri gjatë jetës ka prova, dyshme, edhe smuhet, po edhe humb biznes, po edhe varr frojat, po ka mundje të del pi punë. Ndodhin probleme, dyshme, njëri ndodhin njëri aty. Edhe ti si i kupton si normale, disi kupton, duhet mja dal tash me të kalu, nuk ka shumë problem këtu me kaderin aty. Nuk ka këtu shumë problemet së këtimin e Allahot. Në momentin kër filan me i brakti zëgjinahë, me i këthy rrugës Allahot mënuar, filan dhe së prova, filan dhe të lashe. Tash me filan shëtani me i aledzu në dryshe këtu aftën. Apo, shikara, hati komë për asë më fali. Si u fali, qërët sotë të lashe të edhe të. Andaj filan me i friksu njerëzit nga këtimi të këllaho gjallë u ala. Më Allah i sako njerëz. Ka kan çev me kon devocion, po kanë frikë. Qase çdo kush prineve për eton kët, dikush e ka më theksuar, dikush më pak theksuar, mirë po kanë bindje që çdo kush prineve ka një frikë të mbjellur nga shejtani se sa so më i devocion kush e çfastohet vjen kryshi, më mirë më pak, Allah më pak sprovon ata. Subhanallah, nga frika se po jon diçka të frikson nga devocioneria e ata. Kjo pengesë, kjo është pengesë nga se gjithku kush sprovohet. Gjatkurse provohet. Mirë, po fillon me i bë bon më të ndihshëm së shejtani, momentin kur ti kthehesh Allahut manduar atë. Andaj kët pengesë largoja. Kuptoj se tash sprovat ke diçka tjetër. Prandaj edhe ka mundsi njeriu me hupë edhe pak nga autoriteti i ti. tij, ka mundsi me miu kufizuar ka pak edhe edhe arkëtimi dhe dëfrimi ti si pasojë kthimi tek Allahu ato gjëra. Dhe kjo sprov i bën njerit pastaj me hezituar, a më vazhduaj po rim njerëzu këchu çka po bëhet në rraf. Po qiumë çapo ndot tani tek qiumë. Çka komë ndot? Vazhdo lëshëm. Vazhdo, as për të kalojë më nduar. Mos u frikso. Nga se kjo është pengesë normale. Është pengesë. Largoj epi rrugës edhe vazhdo rrugën më tutje aftën. Edhe këtu ka shumë të kjo që kam thënë, por ia lërë rrugën të pastës, por shka që jeni në sa pika që duhet më në fund deri në fund, thonë. Pengesa e fundit e pesëta personte nga pengesat e pendimit kualitative është kuptimi jo i drejt i fes. Është pengesë ndërmë. Shumë prindëve që kanë kuptuar të ndrullazër e kanë kuptuar se Allahu është Ghafurur Rahim, është i mëshirshëm. Apo shumë prindëve që kanë kuptuar se kalla e kanë pasur tankun e pejgamberisau sallallahu alejhi vesellem ne kanë ku ndryshaftë. Shumë për neve këna kuptu se Allahu nuk e ngarkon asë kënë për të mundësive që i ka optën. Në gjitha këtu që i përmënë që i këna kuptu, shtaja për para e këna keq kuptu optën. E këna keq kuptu. Allahu të barë këvët talë e ka zbrit këtë fi në përpudhje me mundësit e njerit optën dhe nuk ka rëthan në këtë bot që e befasan shpadhë në allatë ma në nëmohë a ka mundësi më egzistu? a ka mundësi më ujim njërzimin situatë saktuar befasuse për kërkesat e Allahut Allahut e ka parapame i faljë 5 vakte mirë po me bova kja më konë kjo rëthan e të është në këndë zëngusht a ka rëthan e befasuse të adurimit nuk ka apsuritesht nuk ka apsuritesht për dhe se nuk ka bef, dhe, rëthana befasuse, nuk ka arsuetime për mësmeqenë që është duhet aftonë. Përveç keçkuptimit të për keçkuptimit të asaj që Allah ka kërku për i neve aftonë. Nga se, në qofë se ne konsidrojmë fenë si barë që duhet me e bajnë shpina tonë, atërë e pa dushim se, pa dushim se vështirësot uthtimit e të latën manduar dhe detyrujme në gjysë rrugët i qka melonë. Por në më mind në kërë na e kuptojmë këtë fe, si kurse duhet me e kuptu, lehtësuse të jetës këtë botë, lehtësuse të raportëve me njerës, lehtësuse të arritës të knasis dhe lëmëturis, atër me lene do të manuar, nuk do të betet adhurim që nuk do të shpejtojmë me kryqish duhetat. Për shambull, në qovë se ti e kuptan, se e ki një smundje, dhe ilaci për smundjen tënde është i shpërndar një 10 venet botës. E ke marrë një këtu, 10% e shërrua për tëmë. Por ka met 90%, do të me njek 10 venet tjera. Nuk ke melon mundësi për e shuizu për me i marrë ketë, ato pse, se sërë të merë një 10%, të e ndinë se për 10% e letu ma shumë më dhe. Sërë me 10% të ilacit, të e ndinë se... Po e përretën 10% të shërimit. Por më menin këti i smut, apo edhe në këto 10% nga i la që shëndronë në smundje, sa përmer një, po e ndinë smundje ma tepër. Të qka bënë raport me këto 10? Jo që nuk vrapon, por edhe vendos barjera që asë mësë me i pa me konë larpë e ty nga përto. Në që se ne kuptojmë i fene Allahot ato gjelë, gjdo adhurim të Allahot, iloqë për shpirtin, lumëturit dhe gëzim për zemrën, knacit dhe pritim të së jetën, sartë e merë një, po shemë aptëm, kime vërëhu pas të një aptëm, kime kërku, nga se e ke kuptu drejtë qëka është aturimi, e ke kuptu drejtë qëka është feja, po në që se kuptu drejtë qëka është feja, atë njëri ju heziton mu pëndu, e din që ka keqë, po ku me shku, që ka me botë jetër, pratikimin ujë me kuptu drejtë fin, për mjë aliru rrugën, u thimi drejtë pëndimit e këllohu imanduar. Këto pika të nërullëve dhe dhe janë tituj të ligjeratave, që kanë në ujë më u tretu vëtë vetiju, por dhërta mi përmen në kodrë të këti tretimi, vetëm si pika që duhet mi pasë në kodrë të hartës, dije se rruga e pëndimit është rrugë që i ka lesimet e veta i ka regullat e veta por i ka dhe pengjesan që se nuk i largan atëre razikon arritjen drejt pëndimit kvalitativ qka në ndihman atëre ose piken e fundit po e përmër një personë përshka këse ka shku koha po e largan një pik që komparafo në qofë se na i respektojmë regullat e kuptojmë rëndësin e cum qështë duhet i largujmë pengjesat atërë, cilat janë shenjat e pëndimit kualitativ. Qysh do këtë një njëri i cili është i pranum të kalohës i pënduar? Qysh do këtë e njëri atër? Qka, qka shfaqet të kaj? Qka, qka ndodh të kaj? Qka ndryshën të kaj? Shenjat e një pëndimit kualitativ të nërlazër. Të shumë të janë, unë du për fund me i përmendë, 4 për e ty në pëtëm. Shënje e parë e që shumë e përgjithshme, por ka nevoj përqasja serios nga anet e gjithneve, është që pas fazës e pendimit kualitativ, rilidhës më Allah në mërnuar, përmjësimit të gjendjës tëndë në raport me Zotin Gjellë Gjellalë Hu, kjo fazë në të gjitha dimenzionët e saj. Në të gjitha fushët e saj duhet tjetë më kualitative, më cilësore, më e mirë se faza parapendimit apëtën. Në qëfë se munde me nda, po më ndëj këtë kët aspekt dimenzionët jetësore në disa për më mund të bukë krasime, kësha mund të me i përmend disa përtyjnë apëtën. E para, si është si është gjuha jote para se me u pendu dhe pasi që e pendu të kaloj më nua si është gjuha jote si është vullnitit dhe ambicja jote si është dashuria jote për punt mira të gjitha këtu, si janë masoj dhe para kësoj një riu që është pranur të kalohësi penduar është banur i gjenetit banur i gjenetit i ka shenet edhe në këtë bot i ka shenet edhe në këtë bot kur e ka pa Enes ibn Malik e ka pa së në zans Thabit el Bunani Rahim e Allah Thabit el Bunani ka qel një pitabienve dhe njëri dhe vatshëm Anës i Bni Mali ka qenë ai që qe e kamësu shpesherë e thabitinat, ato që ka e kamësu për pe pejgamberi së sëllën. Me një rast, duke e pa sielin e thabitit, shkën e vëndër uatë, duke e pa sielin e këti, duke e pa edukatën, duke e pa ambitit, duke e pa adhurimin, që ka i tha? Tha, kam bindjen se me të pa pejgamberi sëllën, me kish me dasht, kam bindjen se me të pa pejgamberi sëllën, me kish me dasht e njësë e një kërë në dënë pegamberi s.a.s. mi ka pa njerëzë që i ka dasht pegamberi s.a.s. mi ka pa pse ka dasht kërë e ka pa këtë njëri në sielën e këti shbësilët kë ka marrë guzimë e thonë se ty të kështë dasht pegamberi s.a.s. a ndaj lëndëruar gjendja jote situata jote ambicja jote vepër të tuja a të japim për shtype se ke fillu me konë nga ta që i dënë Allah kërë shpytje më e onë e nuk e di gajbin, asun se di vallat, asun nuk e di të fshekhtën, as nuk më du më ja vendos vullën, sa Allah o e dëmë këtë osatë, zhjo kështu, mirë po, e ke vetë vetën të në mrenën dhe njëherë, ma atë adurim në vetë logaritë, se si kemi dhe nësë është përta e pendimit, me rëndësime së harrata, me e pyjt vetën, me këtë gjenë të tash, kësituat e re, sikur se për shambull, mohu pun sug dikën. Ka doshme post një raport mjedikën. Po për shkak të mangësive të caktuara s't kanë planualla. S't kanë planuakan kë ti që ish po konkuron kështu të mang kësht. S'zban kështu. Prandaj më thotë, unë s'voj me pas një pa shok që shoqësi tjetër. S'voj me pas pun tort dikon fshitie, çu s'mun apo. Tash je skuq edhe ke fillu i terapi shmund për këta, këtë, ekje permesu kat net, ekje plusu kat dokument edhe, para se me shku, në Sabah me konkuru, edhe njëra, i ke marë, që ke bo? E kom, të, kom, të, e thush, ma mërmene i shala me qëto, të ashtë së në këthen më afton, e ti a i ulderë e mi thunë, nështë në Sabah, nështë në mëngjes, ko me trokit, ko me trokit, Apo? i dërguari i Allahut, me lejku i vdekes, e para se me trokit, a i në Sabah, ti natën i ke qitletat, kje thunë, Ma mërmene, inshallah, pëmdo më kë që, pëmdo kë që inshallah, e kom kompletu dhe i dikonatër. A mund është me thonë që shtapë? Jo më më më thonë, asënë ty asë kërkuj, ti, vetës në në malonë gjallë gjelalu, gjendje jote, e imanit, e dukatës, e sqillës tënde, e ambicive tuja, apo? Tash, a jim e i kompletu, ata mërmene, për para e dinë shikon, zotë në alhamdë në që së ta ka marrë Allah është shenje pranimit të pëndimit të përmë. Gëdhishmëria për të taku Allah në mënuar dhe vërtëcia në pregaditje dhe përmësimi i gjendjes, i dukshëm, brenda dhe jashtë, është shenjë se ji i pranuar. Ji i pranu, myshdë, të ka pranu Allahut të eropt e ti që aji i dënë amëtër. E dyta për shenjëve të pranimit të pëndimit të nërrua lezër është. Krahës kësaj që i kem lirë dokumentet edhe bëjegi pa ma inshalla, kjo veç mrena djelëgi brendëshëm. Krahës ti është një shaj tjetër. Nuk e len këto vetë se kjo din të anime din kjo me vërshu keqë, kjo e para, që ose nuk, nuk reguluat me këtë dytën, aja është një frikë e vazhdueshme, një kujdes, po i them mamir, jo frikë, një kujdes i vazhdueshëm. Mos por shas apo ata. Një kujdes i vazhdueshëm mos po habit në ata. Soma present është kujdesi shenjës që e morëm simba kaluar është evident ata. Si një i cili te neurolog i ban Djuzih rahimuhu Allah thot kështu ata. E kimësi këtë çamë dhe Sara. Sot një ditë dukej rrugës apo më zuri këmba me një vend gati sa nuk rëdzova. Dhe vazhdoa dy hapa pasaj u nala dhe thash, e pse nuk shikoj une në vendin që mora në thu pse gati rëdzova. Dhe kër shikoj e pasë se kështë gjithi pengisë e thjeshtë herën tjetër jam ma i kujdeshëm. Kërgjë ma shumë? Dhe kërë nuk rëdzova. Sa jam i kujdeshëm të i njëti vend se mësë përqasë, kërë nuk rëdzova. Kërë nuk rëdzova tha e mora mësim këtë rëshqitja për urthimin ka ahireti. Sa ma i kujdesum jam në vend të rëshqitjes, aq ma i përmbatur jam. Të nërëvazër, njëriju i cili e din që po esë në teren të akullt edhe një dyar urzua ka thuj komën, hevë në tretë matë me komën me dur, aftar. Edhe përsi i thujën këtë, mështu të, të Allah, ani ti mështu të në potutma. Se e dinë që e binë mërzua, aftar persona pak me bëmu tut, dikush sot jam ashtu ti zon gjenet ti thot po la mirë e kanë me çapo tut pa. Apo sa so kallaj dikush na bën sigurt në ahiret e sa so shtir dikush na e hum pa sigurinë në dunja subhanallahu te. Edhe pse rëzimi në dy dimensione është me dallim më shumë të vogël ja qoftë. Apo shumë ka dallim i madh. Dikush e ke po, pa për shembull edhe me thojt për dorë ti po ti ose ti se po ti. Edhe mos u tut pa po t'u them amarave. Edhe pse të mojnë dhe i lidhën, prap me gjithë kujdesin, veç kur është ajo që po t'lëvizin kompost, ka mundësi merr shit, është e mjaftueshme me ç'ni kujdesur. Është e mjaftueshme. Kaç? Edhe pse i merr 100 siguri. Fjalë, o oh, mos ki golës së shtafat, o oh, mos ki mostot, më gje thot. Ka lënë poroburnë dikujt, e ka lidhë çanin, apo ai le ti tutosh apo. Edhe kujdes kanë ato të oh, mos s'stan që mos sot. Rouniem këtu, ani ani ti këtu, kret i lidhësh punë apo tut nafta. O chto? O prato niem kujdesur. Nëse e më bëjmë u zgjidh, tani bëhet problem. Mos problem. Andaj një den katrast. O mira, është të ne pedi. Alhamdulillah, kumbuket mund mirë, këtë kumot mirë, po më bëjmë u zgjidh nefsë tani çapohet, a bëhet problem. Andaj gjithëmi kujdesur, gjithmonë u nafta. E kujdesit i vardhushëm, helbet mos poszgjidhet është shenë se e pranua pëtër. Sa maj kujdesëm që je, siguria është me e modha pëtër. Sa maj pa kujdesëm që je, siguria është me e vëgullë pëtër. E si të bjen nivelli sigurisë, rëziko është maj madha pëtër. Shenje tret e pranimit e pendimit të nërëllës rështë, një thyri e brendshme dhe një përullje e vazhdujshme që e shëqëran të penduarin e që thëtë i bënkaimë rrëhamullat nuk arrijet me asgjë përvecë me te ube kualitativa nuk arrijet ka një njëri përshamu agjerimi ishpesht ndështë të rrimet e caktuar e thej njëri në njër, një e bojnë makësot thyr të th gjëja th th th kjo është njështë kja e posaqme një ndjen e thyrjes para laot e posaqme që e ka shkaktu te ube kualitativa të gjëja në thyrje e brashme që e ka prodhuqë që ardha e vazhdueshme atë. Gjithmonë është i parulur i thyrë para lartë maduar gabrendia e tij atë. Mund të jetë i drejtuar në këtë botë e drejtë, mund të ketë kokën lart, mund të jetë në këmbë, po në aspektin jashtëm, por para Allahut gjithmonë e kozojm në thyra të tij atë. A din për shembull të mësuar si në këtë botë, në shembull i caktuar? Në çu fse e ke lëndu dikon që e don shumë atë. A më ke lëndu keç e ke lëndu atë. Ja ke buni shart të madh yakë bota. Në ke buni shart, yakë buni morrë mos vetë të madh yakë bota. Kush morrë të madh yakë bota. Prandaj që ke bota të madhni, ni ni ni ni morrë. Ndoshta, ndoshta njetë mbashortore, ndoshta njetë shoqore, ke ke buni të keçë, ni morrë yakë bota, ni turb. E ke buni ni ni ni ni ni lshim për ty të pa falshëm. Po ja që ka kaluaj afta. Ka kaluaj afta. Os t'riparuon at kuptim është fal çaj pendu vazhdoi jeta matutja. Na vazdoim, po ajo ke çardhia e turpja e thyra mbresh me kursie këtapun. Gjithmonë jetmë në atën. Gjithësi çardhë she, s'ard kutohet, është është një thyrje mbreshme e nuk duket, osea nuk vret, para pritot vazhdimisht atën. E çajë thyrja e vazhdueshme se edhe kët botë ndrollozon. Në na kto kur të them, na e them kto, namun e menjit perfekt çirin. Por gjithë mund vendi i thyrës jetë, apëtën. Andaj, tje e pendu të ka lojë mandurë, së vërtit, elhamdure Allah të ka falë, Allah Gjellera të ka pranu, mirë po e kumëthy, apëtën. E kumëthy, është dashën gjithër me kënë gjithë. Andaj, vendi i thyrës jetë gjithë mund. Para Allah të veç, ju vëzvesë e shejtonit, ju e lërga sajë mos muë. Ja, ja, kjo është thyrje ja, që nënkuptën në një lojë varsjet vazhdushme prej Allah Gjellera që t unë si e zguzaj me talqodoren korë. Sikur se kemi të dhërës në porë. Nuk guzaj korë me talqodoren, se boni talqova, unë shkelkerja. Unë e zguzaj me talqodoren korë. A në kjo është e a thyri e brendshme, që gjithë mund njëri është i porullën par lotë. E kjo është shajnë e pendimit kualitativ. Dhe e fundit që do, duham më përmen, shajnë e pendimit kualitativ është dashuria ndaj adorimeve dhe urrëtit janë ndaj krimeve, mëkateve dhe punëve të këqija afton. Sa ma të këto, ma më pëndimit, Sa ma të fuqizuar janë këtu, aq më i fuqishëm është kualiteti i pendimit afton. Sa më të zbehur janë këtu, është shajse pendim ka, inshallah, po dyshim, por nuk ka shumë kualitativ afton. Duhet më forcuar nga të ka mendeci nuk i çëndron stuhive të kësaj bote afton një riu i cili pëndohet të ka lau pëndimit dhe nënruarë vjen pako, pako, komplet, në atë pako ka gjithë qëka, këto që po për, për, flasin për të opo, e në këtë pako vjen edhe tash më unë du që ka dënaj që jo më pëndu nëjti, dhe nuk du mu që ka nuk dënaj atëm. e thëm, e dhjema e të ka pëllqyjë këtë janë që ke buëti mba soje, anë që se ke dorsi këtë punë, e, po, e tash më dëshpirti më apëtën, e që ka nënru? që kjo është afëm, pëndimi kvalitativ ta kandru shi e ndashafëm ta shmo dedje dhe kakojt shumë një sanë, po ta shmo s'ka shi e mafëm sa ma kvalitativ është që kjo pëndim apo, atë që më te përfuqizot kjo aspekti i dashuris nda e saj që Allah o don dhe i mës dashuris dhe i paknatësis dhe i nëveris dhe i bezdisjes madja dhe i uretjes nda e tërë asaj që Allah o gjallë ora nuk e don dhe nuk është i kna që n Kjo është e pendimit kvalitativ. Dikushat, po unë ala, anë, unës përtham që si pendu. Na po flasim për pendim kvalitativ. E ka, apo, ka, për shambull, telefonat lëlleshëm. Edhe kjo telefon, edhe kjo telefon. Po daloj në kvalitet. E nuk po flasim për pendim si proces i bartjes. Po po flasim si në gjyrim i jetës. Dalan, dalan nga pendimi si proces, Dalën nga pendimi si në gjyrim, i cili e bën jetë kualitative, tash tjetër, tash ka standarde tjera njëtën temë, tash nuk prane gjithësha, tash e kombo jetin me standarde, jo me gjithësha, nga se e kam jetën kualitative, e kush e bën jetën kualitative, e bën pendimi kualitative, i cili i ka të garantuara këto regula, këto kushte, i ka të evituara këto pengesa dhe i ka të shfaqra këto, këto shenja. Allah na mundson të pendojmë, pendim kvalitativ i cili na përmirson jetën tonë, i jep kuptim, i jep shije, i jep lumturi, i jep qëndësi, i jep qetësi dhe i jep kuptim lidhje me Allah xhale uala dhe gjithashtu na mëson si të sillemi edhe me të tjerët në kuadër të asaj që na ka mësuar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Me këtë po ja punën personte vazhdojmë prapë inshallah në takim našëm. Dirater Allahish qobleftu sallallahu ala muhammedu wa ala alihi wa sahbihi sallamatun kather.